são. são. Hoje entramos no assunto fé. O que é a fé? Bora a gente. E a fé hoje no imaginário das pessoas deixou de ser algo concreto. Quando a gente fala de fé, na cabeça das pessoas vem algo meio abstrato, né? O que é? Fez a pergunta assim: "O que é fé?" Vocês pensem assim, o que, o que é fé? Vocês conseguem me definir fé? Então na cabeça das pessoas passou a ser um negócio abstrato, subjetivo, pessoal. Certo? Para algumas pessoas, fé O que é que é um poder? Um poder místico, né? Eu tenho fé. A fé atual, ela ela deixou de ter uma referência. Fé em quê? Lembra aquela música do Paralamas? A arte de viver da fé. Só não se sabe fé em quê? É possível como se a fé fosse uma coisa isolada, uma coisa que por si mesma tivesse um valor. Será que é possível você ter fé? Então você encontra aquela pessoa que não acredita em nada, não segue nada, mas é uma pessoa que tem um pensamento positivo, vá. Aí alguém chega e fala: "Ah, é uma pessoa de fé". De fé? Será que isso que ela tem é fé? Como se a fé fosse é uma virtude do portador Algumas passagens da Bíblia às vezes dão a entender isso, por exemplo. Jesus curava e aí ele falava assim, ó, a tua fé te salvou. Então dá a impressão que havia algo na pessoa, um poder na pessoa que fazia a a cura se movimentar dentro dela. Ou então quando fala assim, se tiveres fé do tamanho de um grande mostarda, poderia pedir para os montes saírem e eles sairão do seu lugar. Então parece que de novo dá essa impressão que fé é é um poder. Você vem em algumas eh igrejas aí, como por exemplo, a gente vem na Igreja Universal, eles usam muito esse termo, o poder da fé até começar no poder da fé. Mas que poder é esse? O que é fé? Fé no no Velho Testamento. Nós temos, por exemplo, Abacuque 2:4 que usa esse termo. Abacuque 2, 4. Fala assim, ó. Ei, soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa palavra fé, no hebraico, é da raiz que significa fidelidade. Fidelidade. Isso no hebraico. No grego, a gente pode pegar uma passagem similar até, não similar, mas que está fazendo referência a essa passagem de Abacuque, que é Hebreus 10, 38, que é, Todavia o meu justo viverá pela fé. Entrou um homem com uma camisa imprudente. Tudo bem. Então... O justo viverá pela fé. Essa palavra em grego, fé, também é da raiz, fidelidade. E qual é a ligação entre fé e fidelidade? Que ligação há? E há? E há? Eu vou explicar para vocês. Agora, só um parênteses. Eu já ouvi pessoas falando assim, Ah, a fé está ligada... A raiz fidelidade. Então, fé tem mais a ver com obediência, com ser obediente. Não, isso é um erro. Por quê? A pessoa que tá fazendo isso tá traduzindo fé como se fosse algo ativo, né? Algo que a pessoa faz. E não é. Fé é algo passivo. Fé não é fazer algo. Ter fé É ser algo. Eu vou explicar para vocês. O que que é ser fiel? Eu não falei que fé tem a ver com fidelidade? O que que é ser fiel? Ser fiel é você se apegar a alguém ou a algo numa atitude passiva. E Bom dizer, numa expressão bem popular, se agarrar nela e ficar do lado disso dela, dessa pessoa. Isso é ser fiel. Fidelidade é isso. Então, duas coisas. Primeira é uma atitude não ativa. Eu não faço nada. Eu apenas me mantenho do lado de alguém. Hã? E a segunda coisa é necessário que haja alguém. Eu não posso ser fiel, ser fiel a nada. Eu tenho que ser fiel a alguma coisa, certo? Então, eu preciso na minha fidelidade ter alguém para quem eu sou fiel. Agora, isso não significa que fidelidade é um sentimento. Porque quando você é fiel a alguém, isso não é sentimento. Isso é consciente. Você é fiel a alguém porque você quer ser fiel a alguém por algum motivo você é fiel àquela pessoa, Hã? então é algo consciente, é uma decisão. E a fidelidade, ela pressupõe o quê? Você é fiel a alguém porque você confia nessa pessoa, por algum motivo você confia nessa pessoa por alguma coisa que ela representa, que ela é, que ela faz, que você sabe que ela não vai falhar, então eu vou ser fiel. Porque ela não vai falhar. Eu confio nela. Isso é fidelidade. E nós somos fiéis quando nós vemos na pessoa o quê? Verdade. Quando nós vemos que ela não está em erro, quando ela não está desviando do de seu caminho. Quando nós nós reconhecemos nela alguma virtude. Então vem vem com a a confiança, a fidelidade e a fé estão todas ligadas. Como um poder? Que poder é nisso? Se eu confio em alguém, essa é a atitude mais passiva que pode haver. Concorda? Confiar é você apenas se lançar nos braços dessa pessoa. É apenas deixar ela fazer. Eu confio. Eu me lago nos teus braços, eu me lago na tua mão. Entende? Isso é confiança. Confiança, fidelidade, fé que no fundo estão tratando das mesmas coisas. Só que quando você confia, você tem que confiar em alguma coisa ou em alguém. Por isso não pode ser uma força interior. A fé jamais vai ser uma força interior. Não é força e nem interior. Não é força porque não não é uma virtude. Pelo contrário, eu vejo a confiança como uma declaração de fraqueza. Olha, eu não posso, mas tu podes. E não é interior. É o reconhecimento do poder do outro. Se há algum poder, está no outro, não em mim. Agora, por ser confiança, alguns confundiram a fé com um salto no escuro. Por exemplo, você pega Kierkegaard. Está lendo Kierkegaard ainda? Não. Ele fala sobre o salto de fé. Não sei se nesse livro ele fala sobre o salto de fé. É. Então esse salto de fé do Kierkegaard é um abandonar-se, uá? Tô falando alguma besteira, Daniel? Vê se você tiver falando, você que tá lendo me corrija. É um abandonar-se em Deus. É. Isso. E nesses valores você se lança sem saber o que te espera. Mas isso? isso. Só que o que Kierkegaard não percebe, e aí começa. Que que Kierkegaard percebe um pouco, mas depois dele a coisa vai caindo. O que ele não percebe ele um pouco e depois os outros menos é que Não é possível haver uma confiança cega. Não existe confiança cega. Se você pensar numa criança, por exemplo, que se lança nos braços do pai, aqueles velhos exemplos, o pai dentro de uma piscina, a criança vem e pula. Porque o pai falou, pula, pula. A criança pulou. Isso é uma confiança cega? Não. Não. A criança sabe que quem está ali é o pai dela. Essa criança já teve na sua pouca idade algumas experiências com o pai que lhe mostraram que ele não vai deixá-la se afogar. Então esse salto que a criança dá não é cego. É confiança racional. Ela pula porque ela conhece o pai dela. Talvez não conheça ainda tudo, mas o que ela conhece, o pouco que ela conhece, lhe garante e dá certeza que o pai não vai deixar ela se afogar. Agora, essa ideia de fé como algo cego, como um sentimento, foi o primeiro passo para quê? Para tirar a fé do objeto. Ou seja, a fé começou ali a ser algo do homem. Uma subjetividade. E aí começa a falha do entendimento. E quem olha assim, vê a fé como algo contrário ou oposto ao conhecimento. Então, no imaginário das pessoas, porque foi essa a ideia de fé que se solidificou, é que fé e razão... São coisas separadas. Uma coisa é a razão. Outra coisa é a fé. Então nós vemos essas duas coisas como separadas. É isso que está no nosso imaginário. O conhecimento seria a razão. A fé seria algo mais subjetivo. É algo, uma confiança mais cega. Mais ou menos isso. Em Mateus 9... 28 e 29 o evangelista escreve tendo ele entrado em casa aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou credes que eu posso fazer isso responderam-lhe sim senhor então lhes tocou os olhos dizendo faça-se-vos conforme a vossa fé olhando rapidamente parece que o poder estava no doente Mas vê a pergunta que Jesus faz primeiro, credes que eu posso fazer isso? Então que aí, ele faz a pergunta, você acredita, confia que eu posso fazer? Ele não perguntou, olha, você tem pensamento positivo aí dentro de você? Você tem força aí dentro de você? Ele fala, não, você crê, você confia que eu posso fazer? E aí ele fala, depois que cura, faça-se, não, antes de curar, desculpa, Ele fala logo em seguida Então se faça conforme a vossa fé Então a fé é ligada a quê? A confiança Vocês acreditam que eu posso fazer? Vocês confiam que eu posso fazer? Então faça-se conforme a essa confiança Conforme a vossa fé os cegos, os cegos confiaram No poder de Jesus Que ele podia curar Curá-los Qual foi a força do cego? Que força o cego tinha? absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. Eles tinham apenas duas coisas: confiança, eles confiarem em Jesus, e outra coisa, reconhecimento da sua necessidade. Que no caso deles não era muito difícil, eles tinham que reconhecer que eles eram cegos. Eu acho que não faltava, não precisava muito muito esforço para eles reconhecerem isso. Então essas duas coisas, confiança que o outro poderia fazer por eles, e o reconhecimento da sua necessidade. Então fé é uma confiança. Crê que alguém pode fazer e que tem os requisitos para isso. Então antes da fé, e aí é que eu quero entrar, antes da fé, antes de alguém ter fé, é necessário duas coisas. É necessário que haja alguém em quem você pode confiar. Não tem fé sem que haja alguém que você pode confiar. E outra coisa é que há deve haver a necessidade a possibilidade dessa pessoa fazer aquilo que você espera. O que eu quero dizer é o seguinte: antes da fé há informações racionais. Por exemplo, os cegos quando olharam para Jesus, quais informações, informações que eles tinham? Que Jesus curava. Certo? Por que que eles acreditaram em Jesus? Eles não tinham ideia de que Jesus era o Messias, o filho de Deus, eles não tinham muito essa ideia. Mas eles já tinham uma ideia de que Jesus curava. Por quê? Porque eles já tinham ouvido, ó, que aquele cara cura. Ele tem poder para fazer isso. Eles também provavelmente sabiam que Jesus falava coisas, dizia algumas coisas importantes. Então vê bem, antes deles confiarem em Jesus, havia algumas informações que permitiam eles darem esse passo de confiança. Se Jesus tivesse caído do céu naquele momento, naquela hora, não tivesse feito nada antes, como é que eles iriam confiar? Não daria. Eu não sei nem quem que é o senhor é. Mas ali já existiam algumas informações prévias. Então, vê que a fé não é uma invenção da nossa mente, nem do nosso coração. A fé ela tem uma base racional. Ninguém pode ter fé, por exemplo, em elefante alado. Você tem, você tem fé em elefante alado? Não dá, porque não existe base racional para isso. Mas às vezes as pessoas que têm fé em, por exemplo, eh pregadores heréticos, curandeiros, é uma fé errada, mas é uma fé que não vem do nada. Vem de uma base racional. Ela viu aquela pessoa, ouviu alguma coisa que ela falou, acreditou em alguma cura que ela fez e passou a acreditar naquilo. Então a fé não é uma reação, uma ação, uma ação espontânea que surge de dentro. Não, ela vem antes. Ela vem depois de alguns dados. Ninguém levanta a mão numa igreja dizendo: "Eu aceito Cristo" sem ter ouvido falar quem é Cristo. Sem ter pensado ainda que seja por 1 um minuto que há, há um Deus. Então vê que a fé não é uma explosão repentina. A fé, a fé vem depois de de que alguns dados entraram e foram pensados. Então a gente pode dizer o seguinte, que a fé ela tem início na razão. Então como ela pode ser contrária à razão se ela começa pela razão? Se ela inicia na razão é porque ela a própria fé é razão. Porque a fé ela se decide porque ela tem motivos para isso. Ela tem experiência, alguma experiência para isso. E se ela é razão e não é sentimento, então ela não se ela não é sentimento, ela é conhecimento. Fé é conhecimento. Porque ela é racional e porque ela é baseado em baseada em fatos. O texto mais conhecido sobre fé na Bíblia é esse aqui, Hebreus 11:1. Quando o autor fala assim: "Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm". Ou seja, não é uma confiança qualquer. Não é aquela confiança frouxa fé é uma confiança inabalável, ou seja, não pode ser abalado por na, abalada por nada. Entendi isso? Quando ele fala que fé é certeza, gente, essa palavra é muito importante pra gente entender fé. Certeza não é quase certeza. Certeza não é assim: ah, eu acho que vai dar. Não certeza é certeza. Certeza é certeza. Vocês têm certeza que eu tô falando aqui? Alguém tem dúvida? Espero que não. A fé traz pelo menos em tese o mesmo nível de certeza. Só que de coisas que você não vê. Olha a força da fé. Ela traz uma força de certeza de coisas que você não vê, mas é certeza. E ele usa outro. Outro outra expressão, convicção de fatos. Eu gosto mais. Eu não vi qual é com essas palavras originais. Mas eu gosto mais da outra tradução que fala assim, é o firme fundamento. O Ou tema outra tradução que fala assim, é prova. Prova é forte, hein? Prova é aquilo que é prova, que mostra, que demonstra algo. Então vê que a fé, ela tem valor de confirmação. É você crer da mesma maneira, com a mesma força que você conhecesse. Quando você fala que crê em Cristo, isso tem que ter a mesma força do, de como você fala, eu estou ouvindo o Fábio agora. Entende? É a convicção da verdade. É a convicção da verdade que você não enxerga, mas você tem certeza absoluta que é. Veja como a fé está intimamente ligada a conhecer. O peso da fé é idêntico ao do conhecimento. É conhecer, a gente pode dizer assim, fé é conhecer sem ter conhecido, é ver sem ter visto. Então ela não pode ser apenas uma crença Ah, ah, ah. A filha do do Ronaldo D'Ajuto tá me contando que o o professor professor de religião não sabia que tinha isso no na escola municipal. Professor de religião. Imagina, professor de religião em escola pública, né? Então, ela falou que do ano passado o professor ensinava numerologia, hã? Não, essa esse é um de menor. O outro desse ano é pior. Ele falou assim: "Que vocês acreditam no cristianismo? Isso é babake, se vocês são babacas." Ah, professor, no que você acredita? Ah, vocês acreditam em deuses? Que é isso? Vocês não sabem que existe uma história que explica isso? Zeus, Apolo, Mercúrio. Santo Daime, provavelmente ele tomou. Entendeu? Santo Daime. Então, vê bem. O não é possível a fé Ser uma crença Porque se a fé for apenas uma crença Sem referência, vai dar nisso A pessoa acredita naquilo que ela Acha que pode haver Não importa se há base racional Mas isso que ele tem não é fé Isso que ele tem não é fé A fé precisa de uma base racional Porque ela está intimamente ligada à razão Fé não está ligada a sentimento Isso é uma coisa que entrou no imaginário Das pessoas E e diz virtuo a fé. Fé? Se a gente pudesse fazer duas colunas, eu não gosto, porque eu acho que razão e sentimento são coisas que que que estão intimamente ligadas. Eu não gosto de separar. Mas se você fosse fazer uma coluna razão, a outra coluna sentimento, a fé deveria estar na coluna da razão e não do sentimento. Por quê? Porque se você vê hoje conhece, tem a mesma convicção de coisas que você ainda não conhece, então o que é a fé? É a antecipação do conhecimento. Coisas que você ainda não conhece, a fé parece que traz diante de você, e você olha para elas como se você já conhecesse, apesar de você ainda não conhecer. Então a fé é uma antecipação do conhecimento, traz o conhecimento para perto de você e você é ver antes de ver. Vocês já viram a Cristo? Uma pergunta mais difícil, mas é real. Vocês conhecem a Cristo? Vocês podem até dizer por experiência, mas pessoalmente é difícil a gente falar, a gente não conhece Cristo. Mas iremos conhecer. Um dia veremos ele face a face. Mas a fé já trás dentro de vocês o Cristo que vocês ainda não conhecem. E quando eu perguntei para vocês, vocês conhecem a Cristo? Por vocês serem pessoas de fé, vocês já tiveram o impulso de responder conheço. Mas na verdade, quem fez isso foi a fé que há em vocês, que trouxe o conhecimento futuro que nós vamos ter realmente de Cristo e já colocou dentro de nós. Agora, se eu pergunto para uma pessoa não cristã, Pergunta assim, você conhece a Cristo? Ele vai falar, não. E eu vou falar, se você tiver fé, você vai conhecer. Não porque você vai ver, mas porque essa tua fé vai trazer o conhecimento lá da frente e colocar dentro de você. Por isso que a fé é a antecipação do conhecimento. Os cegos tiveram a certeza do poder de Cristo antes deles conhecerem o poder de Cristo. Por isso que é fé. Eles tinham alguns dados, alguns indícios que aquele homem poderia fazer aquilo, mas eles não tinham a certeza neles. Mas eles tinham uma certeza por causa da fé. Eles não viram, ainda não tinham visto o poder, mas tiveram a certeza por causa da fé. Thiago usa uma expressão assim, Quando ele fala, ele tá falando, ó, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, Tiago 1:5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes é impropera e se lhe é concedida, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, em pelido e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os caminhos. Então você percebe aqui nas palavras de Tiago que a fé, ela lança fora a dúvida. Então vê que a fé ela não é uma força Como é que eu posso dizer, uma força que você vai galgando uma evolução. Não fé é certeza. Fé é certeza, não dúvida, sem dúvida. Nós só temos certeza do que nós vemos, do que nós ouvimos, do que nós tocamos, o que nós percebemos. A fé ela traz um elemento diferente. Ela te dá a certeza do que você ainda não viu, ainda não tocou, ainda não conheceu. Então a fé é exatamente isso, a antecipação do conhecimento. Quando ele fala em nada duvidando, ou seja, tendo certeza, a gente só tem certeza do que a gente já sabe. Quando você fala assim, eu sei que no intervalo dessa aula eu vou ter um bolo para eu comer. Você sabe que vai acontecer. <risos> vocês têm fé na minha esposa. Né? Então vocês têm, sabem que isso vai acontecer. Ó, é algo que já está acontecendo. Não, vocês não estão vendo o bolo, o bolo está coberto. Mas vocês sabem, eu sei que eu vou comer bolo no intervalo. Isso se chama o quê? Conhecimento. Vocês sabem disso. Agora, você tem certeza? De repente hoje o Fábio não tinha dinheiro e não comprou bolo. Tá. Entendeu? Mas quando a gente fala de Cristo, a nossa certeza se torna inabalável mesmo, mesmo falando de coisas futuras e parece tão distantes. Porque ele traz aquela certeza que nós vamos ter quando nós estivermos de frente com ele para hoje. Isso é ter fé. Se a fé traz o conhecimento, então o que ela faz? Ela antecipa o conhecimento. O conhecimento é trazido do futuro para o presente. O futuro é o conhecimento de fato. O presente é o conhecimento antecipado. O outro texto de Hebreus é esse. Hebreus 11, 6. O autor fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o busca. Ou seja, você crê em Deus, tem fé. O que é isso? É conhece sem nunca ter visto Deus. Alguém aqui viu viu Deus? Agora você tem certeza que ele existe? De onde vem essa certeza? É a fé que faz isso. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5 versículo 6 que temos portanto sempre bom ânimo sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O ver é o conhecer de fato. A fé é a certeza inabalável. Por isso que ele fala, nós andamos por fé, não pelo que vemos. Mas isso que nós temos nos dá a certeza para andarmos como se nós víssemos. Se a antecipação... O que que faz essa antecipação? Ela antecipa os próprios fatos. Por exemplo, nós vamos ver Cristo. Viver com ele, lado a lado. O que que a fé faz? Já traz isso para hoje, o próprio fato. Aqui Paulo fala de um jeito assim, no futuro, nós vamos andar com Cristo em plena confiança. Hoje ainda não, hoje há toda a confusão do mundo mas a fé já me dá a mesma confiança para andar do lado de Cristo, mesmo sem vê-lo. Mesmo com tanta confusão nos dados da realidade. A fé faz viver hoje o que seria vivido apenas depois. Então nós vamos viver depois o quê? O poder do céu, aquela abertura de consciência, de compreensão das coisas, as delícias do reino de Deus. Então, quem vive por fé já experimenta essas coisas futuras. São coisas futuras que são vão ser vividas plenamente, mas a fé já traz essas coisas de alguma maneira para agora. Para agora. Por isso que o cristão ele não pode ser um cabisbaixo, um um tristão. Porque ele já tem antecipação, mesmo que não plena, Mas a antecipação da certeza e da confiança inabalável. Você vê a, a descrição que nós temos aqui dos apóstolos, apóstolos descritos, você não vê aquela tristeza, aquela choradeira, aquela aquele peso nas costas? E olha que tomavam porrada de tudo que é lado, pombas. Você percebe isso muito claro em Paulo, você percebesse muito claro em Pedro também. Eles já viviam Em Paulo isso se torna muito claro. Ele parecia, Paulo não sabe o que parece, que ele assim, o corpo dele estava aqui, mas o espírito já estava no céu. Não é essa não era a realidade. O espírito e o corpo estavam aqui, mas a fé dele que é a confiança inabalável já antecipava essa vivência futura dele. Então ele já vivia hoje como se ele já tivesse plenamente em Cristo. Por isso que você não percebe nos escritos de Paulo tristeza, choradeira, lamentação, não tinha isso. Não, não é. Esse não era afruxo. Aliás, nenhum deles, né? Você vê do jeito até do jeito que eles morreram, nenhum deles era afruxo. Mas Paulo era macho. Mas essa machice de Paulo vinha da onde? Da confiança plena que ele tinha da fé que ele tinha que antecipava tudo aquilo. Então, gente, cristianismo, quando se fala em cristianismo, nós não estamos falando em tristeza, em lamentação, em murmuração, em choradeira, em vitimização, tá? Porque você pega aqueles aquelas pessoas realmente cristãs que são perseguidas, você não vê no olhar, nas falas, nos comentários Nas descrições que ela fazem daquilo, elas não se veem como vítimas. Elas se veem como perseguidas, como mártires. Ou como aquilo que Policarpo falava, né? Policarpo foi levado preso para ser devorado. E aí os amigos de Policarpo correram: "Não, vamos te salvar, já damos um jeito". Ele fala: "Ninguém vai me impedir de ser colocado como pão" de Cristo nas boca das feras. Sócrates é um exemplo, só que ele não era cristão. Mas ele, Sócrates ele tinha uma eh, só que assim uma característica, foi bom você tocar nisso. Ele não era cristão, nem podia, porque Cristo ainda não tinha vindo à terra. Mas Sócrates tinha uma certeza, uma certeza absoluta dessa vida futura reservada para os virtuosos. Para aqueles que andaram de uma maneira razoavelmente correta. Essa certeza era tão grande que ele impediu que ajudassem ele a fugir do castigo. E ele fala para aqueles amigos: Se eu fugir agora, tudo que eu falei até aqui cai por terra. Porque eu sempre ensinei vocês que era mais importante cuidar da sua alma depois. É uma similaridade. Não cristã, mas é uma similaridade. Então essa fé ela traz essa certeza. Então eu vou chorar por quê? Vou ficar triste por quê? Tem razão? Não, o reino já está começando a a a a a As delícias do céu já começaram porque a fé me permite isso. A fé me antecipa essas coisas. E por ser isso, ela também pode ser uma proteção. Como Paulo fala em Efésios 6:16, "embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poder eis apagar todos os dados dar dos inflamados do maligno. Ora, o que vai acontecer com Satanás no fim das contas? Hã? O que vai acontecer com ele, gente? Ele vai ser derrotado. Então o que a fé faz? Ela já esse negócio só a derrota de Satanás, que é algo futuro, derrota definitiva, a fé já antecipa na sua vida e há um escudo contra Satanás. Porque a fé é exatamente isso, ela antecipa aquilo que é realidade futura e invisível. E aí, gente. Quantimento já tem de aula? 38 mais um pouquinho. 1ª Coríntios 13 Versículo 13 Paulo fala assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. E eu vou explicar isso. O que é a fé? A fé é uma antecipação A esperança é o quê? É um aguardar. É um aguardo. Confiante. Mais um aguardo. Então, se há algum conhecimento aí da fé, é um conhecimento antecipado. E o que é o amor? O amor é fruto do conhecimento. Vou explicar melhor. Você pode amar alguma coisa que você não conhece? Por que você ama? Porque você vê alguma qualidade na no ser amado, na coisa amada, na pessoa amada. Você precisa conhecer a pessoa, alguma coisa para você amar. Não existe um amor gratuito na parte humana. Então, o amor, ele se posiciona depois do conhecimento. Então, nós podemos escrever assim, ó. Conhecimento conhecimento. Certo? O conhecimento, o amor ele vem quando? Antes ou depois? Depois do conhecimento. A fé. Porque você só pode amar aquilo que você conhece. Como você só pode amar o que você conhece? Primeiro você conhece para depois você amar. E antes do conhecimento vem a fé, que é o conhecimento antecipado. Certo? Aí você vai falar: "Não, mas antes da fé não tem conhecimento". Não, antes da fé existe alguns dados, indícios. Então não precisa entrar aqui. Então é o seguinte, você tem fé que antecipa o conhecimento. Depois esse conhecimento se revela por completo. E aí o amor se estabelece plenamente. Hoje nós temos amor sim, porque como a fé antecipa o conhecimento para cá, então já é possível, com base nesse conhecimento que foi antecipado, nós amarmos. Mas ainda é um amor imperfeito, porque a fé antecipou, mas ainda não se revelou tudo. Quando o conhecimento se revelar, aí o amor se completa. Então, quando Paulo fala, permanecem a fé, a esperança e o amor, porém, o maior destes é o amor, é porque a fé e a esperança estão aqui embaixo. Certo? O amor fica. Por quê? Quando o amor se estabelece, o conhecimento já está definido e a fé é desnecessária. Entendem isso? Entende, Cida? Que a fé é desnecessária? Por quê? Porque você já conhece. Exatamente. Você já conhece. Você não vai chegar no céu e falar: "Senhor Jesus, eu tenho fé que o senhor existe". Ô, mas você tá vendo ele. Você não tem fé não, você já conhece. Você já está no segundo grau. Entende? Por isso que o amor permanece. O maior destes É o amor. E qual é o valor da fé, então? O valor... Definitivo da fé. Já que a fé antecipa o conhecimento, ela também antecipa o amor. Porque sem fé, você não poderia amar Cristo. Porque você não conhece a Cristo. Não. O que faz conhecer Cristo de alguma maneira é a fé. E como o amor só pode vir depois do conhecimento, a fé então te possibilita amar a Cristo. Veja essa a função entenderam o que é fé, como ela é algo racional e consciente. Claro, eu ainda vou dar mais Algumas aulas sobre fé. Mas esse aspecto é essencial para a gente entender o que ela é e não cair no erro de tratá-la como apenas uma força interior. Semana que vem a gente vai falar sobre salvação pela fé e outros detalhes mais específicos, tá bom? Vamos parar, tomar um lanche. O Itiel que está lá na, na casa dele, infelizmente, vai ter que pedir o lanche para a esposa.